varning. Är aldrig sen. varning är heller aldrig tidig. Faktum är att riggvarning alltid kommer precis när varning tänkt sig. Hej. Jag är lite sen. Förlåt. Som flera redan har hört av sig och undrat att var ett varning. Och att mitt här i periferin så sitter jag och funderar lite så här nyfiket själv att var är triggervarning och sen slår det ju förstås att men det är ju jag så uh, mm, det som hände var att uh, jag har annat att göra så att uh, det, det blev en, en liten konflikt med skärman där, men nu är jag här det är okej okay. ni ska få allt full språk och allting som ni förtjänar, allt allt ni förtjänar och om ni vill skicka med mer förfrågningar om tider och dylikt och kanske berätta för mig vad jag förtjänar den sluska är som inte anständigt postar när det ska postas. Så gör man ju det alltid bäst på triggervarninget Där tar man gärna emot lite prygel. Och sen finns vi ju då på Twitter triggervarning 1 och sen finns vi också på Facebook där vi heter triggervarning.com. Och kolla efter vår YouTube-kanal. Ni kan inte gissa vad den heter. Där spelas det spel och folk att till och med gott. Och. och titta och tumma upp lite. Så det är ju bra. Det är roligt att eh, ta det ansiktet på, på fin klingande den här pesiska. Men jag har blivit kallad många saker i mitt liv. Och många av dem är väl väldigt välförtjänta. Men av dem som kanske irriterar mig mest... Som jag inte har med en lika stor klackspark som det, det mesta annat. Så är att jag skulle vara någon sorts tidsoptimist. Jag är inte en tidsoptimist. Lyssna, det finns, det finns tre alternativ. Och, och, och, och ni vanliga plebs. Så använder bara två av dem. Man kan komma för tidigt. Varför skulle man göra det? Totalt tidslöseri. Att vad vinner man på det? Det är bara tid som du som du ersätter med att vänta på ett annat ställe du blir mer irriterad du blir på dåligt humör till följden av att den egentliga konfrontationen eller mötet eller festen eller vad du nu har stressat till så lider därför att du är sur en liten ättributtabulle som bara undrar varför ingen annan är tidsnazist och sen finns det att vara för sän och att um, igen så beror det ju på att det är viktigt eller ej, men att om du alltid är den som är sen så, då, så kommer ju folk att inte börja lita på dig. Och du kan ju inte så säga hushålla vettigt med din tid. Och det är irriterande särskilt om det är många av er som ska på samma grej. Men det finns ju ett tredje alternativ: ett okänt, ett, ett obevandrat, en, en igenvuxen stig som ingen ens vågar drömma om existerar där mellan de tvåfiliga motorvägarna och den där hållet. Och det är ju att vara exakt i tid. Att man kommer exakt när man ska komma. Inte för tidigt, inte för sent. Och att det är ju perfekt. Varför ska man inte eftersträva till att göra det? Och där mina, mina vänner så där faller jag ner som en kärna. Att ni måste förstå att, att i, i, i vårt moderna stressiga samhälle så är tid en lyxvara. Man kan inte bara kasta tid. Slösaktigt omkring sig. Om jag spenderar tid på någonting så är det en investering. För att fan veta jag inte har mycket fritid. Den här veckan har jag arbetat som ett djur med tre olika jobb. Och sen var det ju då den där Gaylord-podcasten man gör. Men nu är jag här så ta åt er era giriga svin. Här kommer fler pärlor. Och nu när jag har förolämpat alla med kärlek. Kom ihåg, det är ju satir. Kanske, inte vet jag. Fuck you. Så om man, har, om man gör någonting frivilligt. Någonting som inte, som inte är ett måste. Så att man kan ju ta sig friheten. Det är ju en liten vardagslyx. Att, ja, jag vet att jag behöver vara där klockan tre. Men vet ni vad? Jag kommer dit fem över tre. <laughs> Och det spelar liksom ingen roll. Om planen är att ja, men vi ska far till McDonalds. Men vad är det här för patrask som kommer fem över tre på eftermiddagen? Ska det passa med direktörstiden riktigt? Och att man är som att jämmer, ja come on. Ja, det finns en ständig dialog som går i mitt hus och det är ungefär det här att jag ska försöka nu då göra min, min, min flickväns röst så här på ett, på ett favorabelt sätt. Alltså nu måste vi fara, varför far vi inte redan? Och jag Därför min kära att eventet börjar ju först om två timmar och det är en femton minuters lätt promenad. Ja men vi måste få en tid! Vi måste få tid! Vi vet vad som händer! Vi kan väl vänta där! Varför ska du aldrig vara sen? Och varför har jag valt en så oansvarig man? Ah! <skratt> och jag funderar ju bara på hur många Hearthstone-matcher jag kanske kan klämma in innan. Så det är ju en sån här liten Ska vi säga meningsskiljaktighet. En, en konfliktresurs om ni så vill. Men att hon har hon har en poäng i att uh, jag tror ju inte på att det var så mycket i tid. Att min, min mor var likadan och inte ännu värre att, att vad, far den buss klockan fem, ja men då måste vi vara där fem som är 12 timmar tidigare klockan fem. För att vem vet vad som händer, kanske bussen bestämmer sig för att ja men nu får vi elva timmar för tidigt. Ja men de flesta fall så när man kommer överens med ett klockslag som inte är exakt på klockslaget antar det är exakt på klockslaget så är du lite lite före så är det säkert okej. Okay. Du behöver ju som inte fan byta stad och bosätta dig nära väntet bara för att vara säker att alltså, som come on. Men det är ju som den här eviga tidstressen som liksom lever med från barndomen och hela tiden så är det någon jävla nazist där och håller på att du liksom, vet du? Inte att du måste vara där! Vad gav du är? Och som att, hej, chill, Time Hitler. Att som, det är okej. Okay. Vi, vi, vi, vi kommer nog dit. Och att, ni, jag förstår, liksom, min, min rumtidsjärna har redan funderat ut det, att som att man kan separera händelser, vet ni. Det finns viktiga händelser som du inte, som inte får vara i tid till. Till exempel om du går till doktorn eller om du har ett möte eller om det är någonting viktigt på jobb eller om du ska vara någonstans där många människor litar på dig. Bokför du tid och så kommer du dit som mycket i tid. Om det finns någonting där det är osäkert vad som egentligen händer till exempel moderna flygfält. Så för all del, ta tid, en timme extra i tid. Men att det, är ju, det är ju skilda saker. Om du bara ska få hem till någon på fest, eller om du bara ska få någonstans bara för och så ni inte har någon tid att passa. Vad spelar det för roll om det är fem före eller jämt, eller fem över? Det är ju som igen, det är ju som bara onödigt. Och att som, ja. Det låter lustigt att jag säger det här därför att det, det kanske, jag kanske ger intrycket av vad det egentligen säger att sluta stressa. Varför ska man vara i tid? Men det är alls det jag säger. Jag, jag tror på att vara i tid. Jag älskar folk som är i tid. Jag hatar folk som inte är i tid. Men det finns en skillnad där att oj nej flämt jag kommer en minut sen därför att typ varenda fucking korsning i, uh, i huvudstadsregionen som var full av fittor som inte har kört en bil för. Och att som komma en timme sent. Om man är på väg någonstans. Om man har biljetter. Om man har betalat. Om man är irriterad. Om man funderar på att säga vänskapen för äntgången. att Det är ju skillnad. Men igen. Vuxen gärna kan avgöra. Kan fundera ut. Så att, det finns som liksom ingen poäng. Jag, jag hatar personer som sitter där. Som sådär. Att när börjar ditt möte? Ja. 50 minuter. Vad vittor ska du göra här då? Du sitter bara och tar upp plats sitter och ut ur dina corona-bobbor. Helt i onödan. Liksom, far hem och drar en lyxrunk. Alltså vad gör du här? Och, att, och samma sak om du har den här. Som alltid är sän. För att det är ju alltid. Om, framförallt om det är någon gruppevent. Så finns det alltid den där ballvanten. Som alltid fan är sän. Det är som att, ja, nu skulle det vara roligt att far. Ja, nu skulle vi borde för fem minuter sedan. Ja, nu kommer det att bli kris. Men inte vi får. absolut omedelbart nu. Och att där så måste jag ju erkänna att trots alla som gnäller hela tiden och som är tokiga på klockan. Så det är alltid de här personerna som är också, när den här personen kommer in och liksom, oj, är jag lite sen, förlåt. Så är de som första som börjar ja, <går> ja det är okej. Okay. Medan jag... Som jag skulle säga ändå en ganska chill coconut. Så är ju den första som säger att. Ja no, men nu har det gått så mycket tid. Så nu far jag fuck you. Och så får de hitta dit själv. Jag vet inte varför allt alltid är jag som är typ. Gruppansvar eller chaufför i de här scenarierna. Men det blir så. Kanske litar man för mycket på min starka röst. Och min angenäma kvinnosyn. Jag vet inte. Men att oavsett vad det kan vara. Så känns det ändå som att jag är i en position där jag ofta bestämmer tid för många folk. Och jag har ju alltid ansett att men, kan man kommer överens över den tiden. Mycket specifik tid. Och så antar man att folk som är där ganska exakt kring den tiden. Kommer någon lite före så är det okej. Okay. Men kom inte satan en timme före till mitt hus. För att med hundra procent säkerhet är jag naken och gör någonting som jag inte vill involvera dig i. Så att please... Fuck off, liksom hitta din egen fritid. Och sen om du kommer för långt efter den här grejen. Så då börjar jag den utan delen far iväg själv. Fuck you. För att inte det är upp till mig att lära dig klockan. Men okej, vi är ju en utbildande podd. Så okej, här låt mig lära dig klockan. Jag gjorde just det med lågstadieelever. Så att <clears throat> om ni nu går till närmaste lokala klocka och tittar. Så ser ni att det finns siffror där från 1 till 12. Ser ni dem? Okej. Okay. Och de går liksom runt. De går liksom i en riktning som kallas för mad souls, Så det betyder att de, de där visarna, båda visarna, så lutar lite slött åt höger och så far de runt. Så far de runt en var och så, äh, så har det gått tolv timmar. Bra. Okej, okay, nu kan vi det. Och så ser ni att det finns en liten tjockvisare. Tänk på mig. Och så finns det en liten smal långvisare. Tänk på Nikolaj. Och när Sami står på en siffra. Så då är vi där. Står sami på två så då är vi runt två. Och Nikolaj om han står på en visare så är visan mellan tolv och sex. Så då är det över Chocka Och om långa Nikolaj-visan är mellan sex och tolv. Så då är det före uh, den siffra som chocka samier nu rör sig emot. Men det här gedigna systemet så kan du nu klockan. Så till exempel om tjocka samier mellan 3 och 4 och Nikolaj är på 20 så där är vi 25 minuter i 4. Och det betyder att du är en fitta därför att du ska vara på väg till den där eventen redan klockan 3. Fuck ju. Som god det. dike. Så att nu när vi har lärt oss klockan och vi tycker om varandra så kanske vi kan gå vidare till andra saker. Så vad är det viktigt att man kommer ihåg? Vad är liksom viktiga saker? Är som, när är du inte ett arsle om du tar dig den här lyxen att komma sent. Nå, no, uh, jag har inte ett system färdigt åt där. För det skulle involvera förberedande och att Det här är en improviserande, vältalig podd. Så, uh, men låt oss fundera tillsammans. Så att, vad är det viktigt att komma i tid med? No, vi kan göra en väldigt kort lista. Typ alla möten, alla grejer där folk litar på dig. Där du är typ nyckelperson eller rent av huvudperson eller rent av eventet självt. No, ja, Oj, är bara jag? Det är det bara en underhållare här? Nå, no, okej, okay, fine till exempel saker som det är vettigt att vara i tid för att göra. Om du har antagit en ansvarsuppgift som till exempel att göra en podcast så ska du göra den i tid och posta den vid rätt tid. Oh shut up med kritik! Fan i helvete! Kan man inte få göra en podd i fräden? Varför gnäller ni? Shh, tyst! Jag vill gå vidare. En annan sak som det kanske lönar sig att vara i tid till. Um, professionella möten. Arbetssammankomster. Saker där det lönar sig att visa sig från sin professionella och ansvariga sida. Kanske en bra idé att få där lite tidigare. I de eventerna så kan du vara ganska säker på att det, det ges möjligheter att mingla och chilla lite innan. Så det är ju också en bra, ett bra tillfälle att knyta affärskontakter och du vet. Inte vara dum i huvudet. Så det är jättebra idé. Andra saker. Nå, om ni ska fara någonstans. Om det involverar att möta människor och fara upp till någonstans. Särskilt när det är bokade tid eller pengar involverade. Vi fucking far där i tid. So what's wrong with you? Folk vill fara och de vill inte, vill inte tränga och vänta och det blir värre ju längre det går. Så so att fuck you, vad är tid där? Okej, nu. Saker som det kanske inte lönar sig att alltid vara hundra år i tid för. Eller låt mig, låt mig ändra om namnet på det där. Saker som inte betyder någonting och som ni ska sluta irritera sami med och vitt fuck off och låt mig grinda lite mer i våv satana. Um, när man ska far på resa till något ställe som inte vara, man värme måste vara på en skild för en skild tid. Det spelar ingen roll om vi far klockan fyra eller om vi far kvart över fyra. Det som spelar roll är att alla inte hatar varandra och vill döda varandra. Det blir en jättedålig stämning och skrik i bilen. Låt mig ta tid. Och här ett litet extra tips från en småbarnsfar. Om du säger åt någon kanske din belevade finska partner att vi ska kunna försöka få klockan trä. Men ena barnet barnen skiter ner sig andra barnet har en existentiell kris. Och det tredje barnet, eller jag menar din partner, har också glömt att packa ner trä miljoner olika saker. Inte du, din partner. Så då är det helt onödigt att inte du, din partner, börjar skrika hojta därför att vi inte är på vägen klockan fyra. Jag vet inte varför det här känns så personligt. Uh, därför att saker konspirerar och det är liksom bättre att fixa de här och att allting är fixat det är inte, jag inte skulle kunna stuva alla i bilen med våld medan jag skrattar men att det kommer inte att sluta väl så bara acceptera att det här att vara i tid och att allting löper som något fantastiskt ut, utstuderat punkt punknulla det kommer inte att hända så so just leave it så att med småbarn tar allting längre tid. Kan man inte bokföra för mer tid? Ja vet då. Det är därför jag gör det. Det är därför jag sätter till de här extra kvarterna och extra halvtimmarna. Så att vi skulle kunna få den här tiden. Men om vi får den här tiden så är det helt okej. Okay. Och vi får alltid innan den här det är helt okej okay tiden. På resor, på dop, på fester, på allt möjligt. Allt är min små som man kan göra nu under värsta coronatiden. lol tack för den by the way. Um, så att, um, men varför, varför börjar folk hojta? Därför att vi inte får på den tidigare tiden, utan för den uh, exakt planerade. Vi tar den här extra tiden innan det blir kris, att vi ska fara tiden. Jag vet inte, jag tror det är någon sån här latent störning, framförallt i huvudet på, kvin på finska kvinnor är det liksom sådär att mm, vi är helt perfekt i tid och det blev exakt den tid vi skulle få som han sa och det är egentligen helt okej. Okay. Men jag skulle vilja vara tid och Man är som, ja okej okay, fine. Men jag tror det, det, det finns någon här visst mått, tidsdrama som måste involveras i varenda finska familjer. Om du inte kan stressa upp din kar så att han liksom funderar på att typ snitta handländerna med ratten medan han typ Tugga, fradga och köra in i den största lastbilen. Så du, du har inte gjort ditt jobb. Så det är ju det. Men eh, sen eh, är det någon vits att stressa när man far till affären. Nej, så länge det blir gjort. Så länge det inte kommer i vägen för annat. viktigt som måste göra. Är det någon vits att stressa när man sätter barnen i säng? Eh, jo, på vardagar. Så rutinen hålls på helger. Nej. Cool daddy. Liksom, fuck it, vad spelade för roll? Liksom, nio eller halv tio. Har du din barn att ta upp en så sänd? Ja. Vad ska du göra åtta? Triggervarningar gmail.com. Suck my dick. Um, vad annat? Liksom, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tror igen att. Man, det här blir ju högst subjektiva personliga listor. Alla har någonting som de vägrar vara i tid med. Jag vet till exempel att. När, när jag i min ungdom valsade runt i akademins saliga salar. Bra alliteration där. Så, um, så var det många som hade någon sån där nästan religiös uh, inställning till när de skulle vara i tid för lektionerna. Och att uh, jag var ju med som sådär att jag säger inte att jag dundrar in sent men att igen kanske jag seglar in sådär just som när vi börjar uh, till föreläsarnas stora förträd, Men att jag var ju i tid. Så att en charmanta buffeln, ingen akademiker där och han. Och inte blev heller. Men uh, jag hade ju alltid lite roligt åt dem. Sorry nu. Uh, sen minns jag att jag hade en uh, bekant som av någon anledning hade någon jättekris till tandläkarna. Varenda gång hon skulle till tandläkars måste hon vara där som typ en timme innan. Och jag är som att, varför? Tandläkar. det här i tandläkaren är ju typ de mest traumafyllda ställena i universum. Det är som fast du är vuxen så börjar du se Pennywise krypa på alla väggar och det blir bara värre ju längre du sitter där för det som du går in på för att typ ta bort plack eller någonting och när du har suttit där tio minuter så att där skallär, ja men, Nu kommer de att ta bort alla framten. Nej, hela munnen. Fan, hela huvudet. Det är bara ett hål kvar som säger. Så att det är som att varför, varför går du tidigt dit? Gillar du lukten av flor uh, Men alla har liksom någon sån där käpphäst med det. Jag är, som igen fångad i det här, den här eviga lilla svakan mellan att vara för tidig och att vara, vara för sen. Men att jag tror det som jag blir mest upprätad på att om jag är exakt i tid så det är jag inte sen det är bara liksom de här tidiga som är liksom som att ja men du är inte lika tidiga som oss vi säger allt för tidigt, vi säger så tidigt att du stör det här eventet eller folket som håller det, så tidigt att vi är irriterande och tar upp plats och bara jag ska inte använda den där ordet igen, förlåt kära kvinnor i publiken så men att det är ju ni som är irriterande. Ni som är för tidiga. Är jag som är för sen. Jag, jag är i tid. Jag är exakt i tid. Så jag kan inte vara för sen. Per definition. Så att liksom folk försöker. Den såna sån här väldigt finländsk grej. Alltså att nu, nu står vi alla redo på att lära. Alltså vi sa att det skulle börja klockan nio. Men att den kommer det börjar två minuter i nio. Fack. Att ibland händer att ibland har bussen farit för tidigt. Och då kanske tidsoptimisten har blivit lite så. här. Mm. Men att det, man lär ju sig. Och att saker som verkar fungera så att de kanske börjar lite tidigare. Eller det kanske finns för mycket som så här svängrum mot båda hållen. Så då kommer man lite, lite tidigare. Man kan ju modifiera sig. Jag inte att jag nödvändigtvis är villig att, att dö på det här ytterst lilla berget att jag ska alltid vara exakt på sekunden i allt. Det är inte det jag säger om ni, om ni spolar tillbaka och lyssnar lite så att ja, det finns många saker. Det lärna sig att va? lite innan. Till, lite före i tid till, men jag tycker man behöver ju inte bli löjlig att, att herregud, behöver man som bokföra hela sin jävla dag till att vänta på shit för det är just det här då, att om du är för tidig i tid så då måste du alltid vänta på andra, och jag hatar att vänta på andra, jag hatar att vänta på andra så jag vill att ingen ska vänta på mig men jag tycker det är onödigt att gå åt andra hållet, att som kom exakt i tid Kom exakt i tid. Om du måste välja kom lite, lite, lite, lite extra i tid. Men annars kom exakt i tid. Att det är perfekt. Du kan göra bättre än så. Om du kommer exakt i tid då är du som bäst. Alla priser och typ en legendary kort i ditt favoritspel. Alltså you're good. Perfekt. Stop it. Att för hela, hela liksom ens vardag, att för bara några avsnitt sedan så gjorde ett avsnitt att man måste bara sitta och vända på allting hela tiden. Och att det är just det man gör. Är du för tidig så då sitter du och väntar på dina kompisar. Du sitter och väntar på att mötet ska börja. Du sitter och väntar på att arbetet ska börja. Du sitter och väntar på att eleverna ska komma in i klassrummet. Du sitter och väntar på att klienterna ska använda uh, till det virtuella mötet. Du sitter och väntar och väntar och väntar. Att säkert kan man vara proaktiv och säkert kan man sitta och föra på sin telefon och instagramma sig och följa Triggervarning och tumma upp Triggervarning och är det där en ny Youtube-video av Triggervarning? Wow! Men du behöver ju inte, alltså den, den största komforten så finner jag ändå alltid i mitt hem. Eller liksom med saker som jag själv kan välja, jag kan välja den optimala förströelsen där. Så varför ska jag sitta på en obekväm stol, på en liten bänk, stå ute i kallt rusk när jag inte behöver? Att, jag tror ju det här med att vara för lång i tid så är det något symptomatiskt om att folk bara är dåliga att planera. Att de är liksom de står så där en timme före, typ helt nakna liksom Vad är kläder? Äger jag kläder? Varför har jag en kastrull på huvud Varför sitter katten fast i, i tissen? Varför har jag en kaktus i raven att som, men jag behöver inte för jag, liksom jag är redan planär. Liksom jag är så bra att planera min dag. Jag funderar att hmm, nu ska jag vara här klockan X. Okej, okay, men jag behöver exakt så här lång tid för att borsta tänderna och duscha. Jag behöver exakt så här lång tid för att kläppa på mig. Jag behöver exakt så här lång tid för att samla ihop mig. Det material jag behöver för whatever the hell det jag ska göra. Jag behöver exakt så här lång tid på mig att Jag behöver exakt så här lång tid för att resa till destinationen. Med vilket färdmedel som jag än behagar. Och sen kanske en liten liten extra knäpp. En fem minuter där. Så att jag kan typ sätta allt i ordning. eller någonting. Jag hade matematiskt uträknat typ nät i minuten. Så att jag behöver inte. Och Ibland tar jag ändå någon minut extra för eventualiteter. För det där liksom, lyxrunket eller för någonting som man behöver urna sig. Så att, det är ju inte så här raketforskning. Men det känns som att folk behöver som, så mycket extra tomrum där så de kan fylla det med vad som helst. För att det här att planera innan, då måste, man kan ju bara börja planera just innan någonting sker. Varför funderar man ut det innan? Och sen är det omöjligt att jämföra dag för dag. Att om du är så här snabb en dag och så kan du kolla hur snabbt du är den här dagen och så kan du kolla den här grejen hände, den här eventualiteten uppstod, det här problemet inföll och så vidare. Och så kan du göra någon slags median av det. Du behöver inte ens använda grafer och börja använda och räkna i Excel utan du kan ju bara som använda lilla huvud och tänka på att när får jag, när var jag där, vad hände där, hur länge extra tog det är det bara jag som gör det här, det är bara jag som funderar ut att hur länge tog det att komma till arbete idag, hur länge tog det att göra färdigt den fucking podcasten idag, hur länge tog det att ladda upp till servern idag hur länge tog det att gå till affären och handla idag, att jag försöker alltid tidsoptimera att allting som är roligt där är jag som så där att det tar den tid det tar, fuck it. allting som är som jobbigt och en börda eller liksom en syssla som måste göras, så att det försöker man ju tidsoptimera. Ju snabbare och effektivare desto bättre. För jag vill spendera minimal tid på att göra det här. Och det inkluderar allt satans väntande. Så att ni, ni förstår ord kan svara. Och när ni kallar mig för en evig tidsoptimist så slår jag bak ut och säger att nej men nej men det är inte jag. Det är du. Det är du som är oansvarig med ditt liv. Uh, du är din flatulenta misstagsmänniska. Du måste lära dig att bokföra och planera din tid bättre. Och ni som är alldeles för sent i tid. Ni har ingen kontroll över era liv. Ni är liksom svagsinta och, och köra tidsnarkomaner. Som tror att alla ska dansa efter äppipa och vänta på att vart ni än tar. Är. Det är därför ni är misslyckade och förmodligen har små pittar. Och det, det är hemskt. Börja vara i tid. Var exakt i tid. Som proffsen. Som jag. Och sen när ni har lärt er så kan ni också börja driva den mest populära podcasten i Finland. Eller kanske i svensktalande länder. Eller i världen. Förstår ni, är man inte en evig tidsoptimist utan snarare, vad ska man kalla det? En, en, en, en, en tidsrollkar, en, en, en, en fantastisk datum en en, en en klockans Picasso. Så då har man också... Den här drivkraften, den här mödan, den här insatsen, och ambitionen att, att driva en, en så bra podd. Och det, hela det här avsnittet är inte alls att jag försöker göra en filosofisk point. Att så här över att jag var sen en dag sen med att posta. Det är inte alls det. Det är inte alls det. Absolut inte. Är inte du sen till någonting nu? Oavsett mina glidingar till trots. Så hoppas jag att du finner den här balansen och den här välviljan i din tillvaro. att Sluta stressa. Var exakt i tid. Sluta komma sent. Var exakt i tid. Och sluta mobba de här fullkomliga människorna bland oss. Som redan har omfamnat och inkorporerat det här levande i sitt liv. Bli fri du också. Kom exakt i tid. Men kom ihåg att alltid lyssna på trigger- och spoilervarningar på frädag. De kommer nästan alltid i tid. Och alla som säger någonting annat än nazist. Triggervarning! varning